والسلام على رسول الله محمد و على ال وهله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الله نعmuro falendroj rëndë për këtë ditë falë kërkoj me falëvdot dhe bekimet e Allahu qofshin me Muhamedit sallallahu alei ve sellem me familje të shoqët dha të gjithë ata që inti këtu grupi grindit në fund të kësaj morte të ndarua rezurimi te pse që ka të bëjë me pregaditjet para shpolljes para ardhyes së lajmit së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam t'i dërguari Allahu te Xhelalu. Ne kemi thënë se këto ngjarje që janë para shpalljes padyshim se janë të rëndësishme për të kuptuar disa gjëra. Një prej tyre rëndësinë e kësaj ngjarjeje, rreth ashtu të përgatitë që Zoti xhelalu ala i bëri para se të vjen te Muhamedi alaihi salatu wasallam. Dhe kem thënë se këto pregaditje kemi ndona tre kategori, tre grupe para pregaditja e vet popullit. Arabëve që ta pronën këshë shpolja, të janë në gjendje ta barti këtë emanet që duhet. Pregaditja e dhënit me kë ja ku do zgvrsta shpolja dhe e treta pregaditja dhe porzieja vet pejgamberit që ndët është dëtë bëhet bartës i këti misioni dhe vule e pegamberve të Zotë Gjellë Gjellalu. Për në që se të ndërëzër, pa dyshim, Zotë Gjellë Oala i ka bërë këto pregaditje për vendin dhe për popullin që edhe ato të jenë një farloj për zedhje për bartën e këti emanetit rëndësishëm dhe të madhë, pa dyshim se kjo për zjedhje duhet jetë endë më e theksuar dhe endë më e qartë në vetë personin, njeriun, që aj dohet jetë bartër si kësa ishpalje, në këtë rastë Muhammedi aleyhi s.a.w. Dhe këto djetarët për mëndin dhe tëtë gjera interesantë dhe të rëndësishme, unë dhe të mundu me që fokusom në 2-3 pëtyne që mëndën se si janë mërënësi spako për sëdë, tani vazhdojme në shala më të u të janë të ardhëmë. Para çka ka të bëj në me vet lindjen e Muhamedit sallallahu aleyhi وسalam. Botot nëna e tij Amina ka mbetur shtatë zona me Muhamedit sallallahu aleyhi وسalam dhe baba i tij ishte në uthim Abdullahu ka qenë në uthim respektivisht ishte tek dojtëti në Medinë. Ka pos lidhe me medinin për pejgamberi sallatë sallatë sallatë sallatë, endë pa bohijëret. Dhe rrugës vdesë Abdullahu endë pa e kuptu se gruja të të të të të zanatë. Herët. Dhe këso që fërështën në e minja me bartë për pejgamberi në rehi sallatë sallatë sallatë sallatë në barkën e saj e vetëmuar pa për krahët dë burët. Por ishte gjush i ti, Abdullimut Talib, e që kujdesi për, për te. Abdullimut Talib ishte njëri shumë autorativë Dhe ishte njëri që realesht konsiderojë pris i korejshëve të mekës dhe kujdestari i qabës dhe kujdestari i zëmëzemet dhe kje ishte privilegjën madhë për atëko ndaj Zotë Gjelluala pregati që fillimisht prejardhe e pejgamberi të alehi së atësëm tjetë një prejardhe tjetë e pasë dhe pa, pa kontesuar fare dhe kje ishte mërëndsi nga se ishte nga korejshët një fes i përzjedur i Zotë Gjelluala Dhe gjithashtu në mes të kurreshëve kishte degë fisësh. Në këtë dera meni fisësh konsiderohet dega që përsosë erdhi pejgamberi sa solallem dega më fisnike dhe më e ndershme. Dhe këtu vështre e minia, por ajo pas e po ngjan njënjë, ngjarje të rrallë të pazakontë për një shtatzën, kuptem të mrekullive të caktuara. Një nga tosh se sa jeni natë pa po nënë një dritë madhe që doli nga jo, e që nga jo dritë u shëndrua, apo u shëndrit, do të tëtë, jo vetëm veni ku e jo ishte, po u shëndrit deri tek shomi i sëtëshëm. Dhe je pasen, në barë, këmësaj, nuk dërshë në qëka e zakëndshme, nuk e në qëka do tëtë e rëndëmët, por e në qëka më e veçantë. Dhe kështu e këndëmët, edhe kër lindi pegamberi Alehi sëratusam, përmenden, ë gjore të ndëshme që shumë gatuan nuk janë dëvërtetuara, por çdojseft thuat se kanë qenë me të vërtetë ë zhvillime jo trëndonte. Ne këto zotë djalëvolla ende pa lind pejgamberin s.a.s. apo do kur lindi, dërgonte mesazhe publikë ti se ky nuk është fmirë ndëmt. Pregaditi për diçka shumë më të madhe, që njerëzit që nga kjo mosh të fillonin që ta trajtojnë pejgamberin s.a.s. me një pak mat veçantë që ka pregaditja 20 vite për para, që ka do të tëtë edhe sot aje që tëtë planifikimi, strategia, këshumërat, dhëtë i Gjellewalës i regulante kë qështje në mjërë të mërëkullushme. Andaj edhe Abdometaripi thënë të zakonisht, ishte njeri me pozitë, dhe ishte njeri me dhërit me ndikim të matë të kë këarabët, para mendone, aje ishte kujdesori i zemzemet, një uji dveçantë që aarabë e shrejtënë një shumë, dhe nuk kishtë drejt askus në atu i poskujt i atëlej i Abdul Muttalibe. A në kishtë një pozitë në altë në atë kohë. Dhe i kishtë djemë shumë, dhe zakonisht të uboj me ta në Qaba, dhe i kishtë një vend të posaqëm ku ulej, dhe askus nuk ulej në vendin e ti. Mërso Muhammedi së të vëgële ndë dhe dhe të mëso ectëta, ulej në vendin e Abdul Muttalibe në vendin e odhëhet si Qabës. E mësënë të Allahu Gjelle Ola që Të ulej këtu që njërë të mësuan të dinë Se kënë të ardhën të ishtë Prisht i këti venit Dhe kur tjetë i thëni në largohu Lergohu Se është venit të madhët Abdullimut Talib i thënë të lereni nga se Kjo do të kjetë një të ardhën të madhë Do tjetë kjo djelash Me nan, me amën të madhën këtë vend Si e Ndijen të Abdullimut Talib e se kjo nuk është fëmi i Po edhe për shkak të asaj që shfitën e sjelltë pejgamberit Ali sallallahu alajhi wasalam. Dhe gjithashtu për asaj që veçohet në këtë fazë është se i vërtetë do të në këtë thënit e Harshma edhe gjyshi i tij Abdul Talibi i vërtetë edhe nëna do të thotë dhe mbeti pa pore kujdesje pejgamberi sallallahu alajhi wasalam e morën për kujdesje hoja e tij e Abdul Talibi i cili kishte një afë shtëpi dhe ishte i varfër por e mori në përkudjes e vegambirin Alehi Salatu o Salam. Gjera shtu ishte tradit e Arabë të ndërlozër si njëri të të të që është njërme për men e pas të i tërgjime dhe dobitë në të fundë. Njëri e rëndësishme në këtë periudë është edhe se të karafat ishte tradit që fmite vexel mas të rritën në meke. Përshka këse mekeja ishte vend i shumë e, levizjeve, dhëshën janë nga gjitha anët, përzhjishkin dhe ishte gjithashtu edhe ajri ishte disi i ngarkuar me pluhur edhe kështu më radh dhe preferonin me i dërgu në fshat do të më i dërgo në larg Mekës ku atje ishte ajri më i, i poshtër, ishte ushqimi më i mirë dhe gjithashtu djuma ishte më e pastë. Do të ishte pa prezidia, atë nuk kish njerëz që vinin nga nga jashtë vinin gra, dhe vinin grah, do të thotë nga vinin grah nga do të vanej periferike nga fshatrat dhe me pagesë merrnin fëmijët për mikçuri, në vija 2 vija 3 vija, pastaj i kthenin tek familja e tyre kështu më radh. Dhe askush nuk preferonte më e marr Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasallam. Për më ndonë, për shkak se ishte i pa babë dhe kishin frikë se nuk ka pagun askush do të, të mundin dhe ishte i jetim i braktisur. Dirëso, një grua, nga fisi Benisat, Halimeja, do të thotë, nuk gjethë fmi që kështë e me marrë me vete. Dhe që të më së kthejë të bësh shtupinës oj për e marrë asken, e mori pejgamberin Alehi Saratosa. Parëmdën e mori, do të thotë, veqë më së mes pa diçka, duke më së diçka po mërë. Dhe kërë e mori këtë mi preja së i dite, thotë Halimeja, radhjallahu ane, nga se ja pasaj u bo muslimane, ma vonë, e kamri pegamberi me lehi, sallatë u sallam, me arpe pegamber lëku, dhe e, të regon se në mënyrë të habetshme dhe qëtetshme, ushtua breqeti, dhe ushtua mirësit, dhe ta që te kalanin shumëfisht pakën që kështë e me e marë për me e mbiqinë në një flëmi tjetër. Edhe halinja vrende me burënë sajtë se këtë nuk është mizë dhe këndë shumë. Në së shkjerë do thotë edhe Kristofik me ruç, nga se fantë ky diçka është më e veçantë. Ata nuk dinin çka pejgamberllohu koda, nuk dinin do të çkajn këto gjëra. Mirpo zakonisht u shikonin gjërat nga ana e besutnive, nga ana e gjërave të të frikshme. Andaj edhe disardën të më e kthy pejgamberin alai sllatu sallall. Derisa një ditë pejgamberi alai sllatu sallall të ndronë vëzë dolli me loz në fmijë. Zakonisht duhet të më fmijë Muhamedi alai sllatu sallall dhe ndodh i qka shumë që e qëtishme. Sikurse, e përmendë edhe të pegamberi Alehi sr. Atosem, pasaj ma vonë, e ka përmendu këtë që Zoti Gjellole e ka mësuar, mirë për, ishte një një njëri e rëndësishme qënë vëgjlinë, në mosh në hershme. Dhe tëtë, kër ishte endi vukër pegamberi Alehi sr. Atosem, endi pa i mosh 7 vitet pllotat, erë dhe Gjibrili. Dhe, e mori pegamberin Alehi Sëdatos Ram nga mesi i thnive që lezin bashkë dhe ishte i veshur në tesha dë bukura dë bardha e shtriju pegamberin Alehi Sëdatos Ram për toke dhe i ahapi Gjoksin ndorë kishte një të të të të lejtazi lejkove që kishte akull në te dhe uj zëm zëm i janë zori zemrën këna të ku ishte e pamunshme, apo? është pak qofë në zemrën e kulli. Sot kjo ndodh, më dinë do transpacioni i zemrës se njëherë mirë po Jibrili këtë ka bër shumë mahere. Andaj janë zuri zemrën, dhe aty ishte një pikë zezë. Elargërat pikë të zezë dhe tha hadha hadu shajtan. Sa kjo është hisja, mundësia e qasjes së shajtanit në zemrën e birit të Ademit. Dhe këtë mundsi për të qasur në zemrën e tij e lërgoj Gjibri duke e pasur zemrën ti, duke lërguar këtë njëllë të zezë, dhe pasta ja pasur zemrën, dhe thot në atë akull në ujë zemë zemë, dhe këthau dhe jam byulli Gjokësën. Thot enesim një malik, radiallahu ta'ala anhu, e nesit më shumë vitave, shumë vitave në Medina, thot më kujtuat se e shihja një vit të qepur në Gjokësën në Përgjokës në Përgjokës në Përgjokës Andaj shoiu pasua zemra pejgamberit, kështu u pregadit, u pregadit andan fëmini që tjetë bartës diçka të pazakontshme që do të ndon të armën. Me fëmia vrapuan dhe i than Halimës se ka vdeq pejgamberi, ka vdeq Muhamedi alayhi salatu sallam. Anatkoi ishte Muhamedi alayhi salatu sallam, ka vdeq. Dhe vrapuan më po pas çfarë kanë duhet, derisa aty ishte dëshuar fyera ngjura fturës, i thëisë Zvir, skaishmëresh, pejgamberi alaihi s.a.w. dhe kur pa ali me çfarë ka ndodhur, do kurrëjva ka ndodhur, e mori pejgamberi alaihi s.a.w. tek familja e saj. Nuk ishte guxim më mort, nuk diti çfarë po ndodhte. Është pa zakonshme kjo dhe ktheu, dhe kështu vazhdoi pejgamberi mm. për disa vite me nënën e tij, deseve di që nëna, e pas sa sikur tash e morrte për kujdese edhe e buq e butalivit. Të ndruë të ndruë vazl Kongjora tira, çdo të vazhdojmë sikur sa është edhe kujdesi për dele, do të thotë edhe ruajtja e deleve është një pregaditje interesante që Allahu xhallahu ala ia bëri pejgamberit aleyhi s.a.m. Mirpo, pa lasë të kalojmë tek ajo, tek kjo që përmendëm. Fillimisht i dërguari aleyhi s.a.m. thash pa lemënte Allahu për ardhet i ende po dal në këtë botë. Edhe ky është një mësim sikur se kemi mësim kaluar. Së ardhëti ky se zgjon të më një dritë sikurse me vetërtë kishte pa anëndonati dhe një ditë që të kalonte kufijtë e Mekës e që nuk kupton se ky nuk do të ishte nuk do të ishte njeriu vetëm i Mekës nuk do të ishte njeriu vetëm i këtij vendi por drita e atij në ditën misionit do do të kalonte kufijtë e Mekës madje do të kalonte kufijtë arabë që të prek në kufijtë e botës dhe dhe dhe popull që tjera që tej kalojnë tej kalojnë kufijtë e gjirit arabik. Njëta është të ndërdozër njëjarja e hapjes e gjuksit është në mëtë vërdit njëjarja interesanta. Nëse i dërguar i a.s. kështë e kësëllë i pike të fërtrasnë i për zemra tona nësa i ka pas nevoj që të pasrot zemra ti apo që të jetë bartës i deni shpaljes që nëmë kuptonë se edhe nga keni mund të marrim sin, jo që nevet në hapë gjoksi e Zot me kaq sikur se pamundsme nuk nduhet këme neve. A kaçi mrekulli për Muhamedit alayhi sallatu wasalam, mirë po, por neve është një simbolikë e rëndësishme për të kuptuar se vetëm aty kur njeriu punon do angazhohet me pas rrugë të Zëmër, me ujë Zanzam, po me ujë të shpalljes dhe me ujë të Kur'anit dhe suvetit pejgamberit alayhi sallatu wasalam kur punon me lehe në Allahu Gjallera, bëhet i den me i barë të mësime të Allahu Gjallera bëhet i den me i barë të parësitë Allahu të barëku të halë Dhajë, si kërësia kemë përmejë në disë arahë Nërgimi i zilis nga zamra, si njëll ezezë Nërgimi i paragyukime nga zamra, si njëll ezezë Nërgimi i urejtjes nga zamra, si njëll ezezë Nërgimi i shumë vesimë të këqia që janë së mundi e zamrë, së virusa që e ngarëkuin zamrë është obligative. Madje është obligimi parsor i çdo besimtari që dëshiron të formohet si duhet në frymën e ozimeve të Allahu xhallahu. Nuk paramëndohet një besimtar i formuar si duhet, nuk mund të paramëndohet një bard i dej i fjalës së Allahu xhallahu në sajm mjaftohet me obligime të jashtme. Mjaftohet me më, namaz, mjaftohet me obligim, mjaftohet me pse të gjitha këto obligime madhore dhe të rëndësishme. Mi po të qofse mjaftohet ky besimtar me kaçë. Dhe nuk i kushtonve me një zemërsi, pa dëshim se do tjetë i mangët dhe do tjetë i paftë me e bartë këtë emanatë si kërse duhet. Dhe në që të ashtë të mbetë gjithë mund, do të të i hapur përbol nëgacnimeve, përbol citive të shëjtanit. Në ndaj të ndërruvezër ajo pika që përmesoj qasët shëjtanit duhet të nbyllet pëmbyllet me punë të mira në përmirësim të zamros, të mbyllet më me vepra të, të, zamrës, të me, me mira e kësaj rradh që një dytjet pastaj i mund vetë të mbrojtur nga të gjitha përpjekjet e shejtonit me, me me me i boshtycja e, e, e me ndjellën të çfarë lloj çfarë lloj mendimi mendimi të keq. Dhe gjithashtu kaja që duhet të përmand këtu thefond është atë fakti se i dërguar i Alehi statuso kurrë të tym sikurse e treguam. Edhe kjo edhe kjo ka simbolikën e vet nuk e ka qoni mësim të madh pse u rriti etem ka zakonisht ne shikojm ka aspekti i dhimbshmëris pa bab, pa shoqja, pa nën, pa gjysh, pa një përkrahje, pa një braktisur dhe këtë përmend Allahu xhallahu te uh, lavala do thot e lëm një gjit këtë etem uh, awa ait ka gjet ty Allahu xhallahu xjalalu uh, do të kujtohej kur begatia Muhammed se ishte i etem i braktisur Ta, e kësht të sërhaj? Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj edhe kjo shumër në qëshme me kuptu të ndërhozën në këtë situatë si kur që e kemi kuptuar edhe rasin e për pjekës e ebreth me rëzut qabën. Kësht e ruajt i qabën? Allahu Gjellalu. A pat hisën dhe një korejsh me rëzut qabën? Absolutesht. As, abdhe mutarip e asë kësht, gjith ikën. Si kur që e kemi cikë. Që mështin betët vlera, E ruajtjes e qabës, as mos ti mbetët, nderi as kujtë pas, Allahu Gjellegjallu. Edhe gjithashtut, pejgamberi a.s. nuk kishte bab, nuk kishte nën, nuk kishte gjysh, e mori Sam, e butalibi sa me sehu, i por e lesht e butalibi ishte i pa mund shumë me erujt pejgamberi a.s. nga se, kishte vetës mi shumësht i varëfër, dhe Zotë Gjellera kujdesi për Muhammedin a.s. nga sehu. Dhe fakti që urritje tim kishte ursit ngaja, dhe ndikoj shumë në formimin e pejgamberit Alehi Svatosam. Nësë da, të fillim eshtë të ndërën ndërën fëmiju pa babë, pa përkujdesje betit i gjimtuar në edukata, po. Fëmij që s'kapë përkujdesje familjare zakonisht në betit i gjimtuar në edukatë, dërsa so, pejgamberi Alehi Svatosam pa asni përkujdesje të tinë për nëra, u bëhë njëri ju më i fërmuar, më i menqër, njëri ju do të tëtë më i edukuar në meke, edhe pësa ta kishin edukator, e kishin bëkqërës, përshërguar se Allahu Gjallawala eruan këtë pejgambar. Dhe gjithashtu të ndërruazër fakti që ullendë pejgambeni Alehi, së të dosam dhe, dhe uret, do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Uh, nëvoja ti për, për prend, nëvoja ti për familje e mbëre që me të verëtet të edukohet në bifrime një dhimshmëria E që pas taj i ndihman të pegamberit alehi sato sam që aj, tjet i kujdesun për jetimet Për në sako adhita që flasin për jetimin, me kujdes për jetimin dhe vetë pegamberit alehi sato sam kujdesit për jetimin Për të reguar se këtë edukohet, aj i adin të jetimit vetë, nga sa aj kështë e qenë jetim Për ndaj, nuk ishim si me të di thjesht teori, nuk ishim si me të di thjesht një udhëzim i thot, apo vetëm e, tekstual, për ishte nga një kaluar që a i vete ka përretu edente, që ka nënkuptan me qenë jetim papë përkujdese, që ka nënkuptan me ko njëriju dhe thot i, i, i, i, i pëmbrojtur, që ka nënkuptan me qenë njëriju dhe thot që i mungojnë gjithë elementar njëtë e nuk i ka. Andaj, u arret me këtë dhëmshmëri e që shumë në vajshme për për çdo njeri që punon këthe, për zenin që don me i thirr njerëzve të Zotit xhallalah, nëse nuk është i dhëmshëm, nuk është i mëshirshëm, nuk ka mundësi me i thirr njerëzve të Allahut xhallahu. Njëu i ngurt në zamë në ti, njëu i ovoshkë i vrajsh, nuk mund të thirrsh në rrugën e Allahut xhallahu. Nuk mund të jetë mësues, nuk mund të jetë një shemb, nuk mund të jetë një model. Pandaj çet i dhëmshëm, e çet i mëshirshëm, ti mirë kupton njerëzit, apo çti tret me rahmet u lind i yetim. Shikoj përgatitje që nuk është thjesht më arrit. Andaj e shërë që edhe në situata kur e dëbonin, edhe në situata kur e, e, e, e keçvejtonin, edhe në situata kur i bënë impresion, i tërëtonin me qëfar për i gamë mërësa, me dhimëshmëri, me rahmat. Edhe kur i jefej mundësia me i denu, nuk i denon të. Edhe kur i dha mundësia me i shkatru me melek ga qilë, nuk i këbëri këtë të. Se? Gëse ishte edukua një dhimëshmëri që nuk donë të me kalu në atë onë në vrashtë. Aj e prefrontë të vazhdimisht, do të të të mëshiren, e dashurin, e respet në ndërsjat, ga se i skerrit në munges të kësaj, dhe dintë se sa është e rëndësishme kja me i tëtu njësë për me sëaj. Dhe kja është më rëndësi. Dhe gjithashtu të në lezër, në kodrë të asaj që është më rëndësi me kuptu, edhe aja që kuplasin për të tëse u rritje tim, pegamberi, a nehi sratu sram, është gjithashtu të se Allahu Të thot most kët ndikim të tjerë ançora në frymëti madje edhe nga familja e tij. Zoti Gjallë e ruante me frymëzime të caktuara, derisoi në shpalla që ai realisht të jetë vërtet në mbikëqyrjen dhe kujdesin e Allahut te bareke وتعالى. Është shumë dobi të tjera që dalin nga kjo, mirpo sikur që se ka edhe padume po të përfundu, kemi me format edhe gjori interesante para shpalljes që i ka dhotë pejgamberi talleh sotos apo Tregut deruozor sa çështja e barse e këtij moneti çfarë shpallës nuk mund të bëhet pa pregaditje nuk mund të bëhet pa formim nuk mund të bëhet pa ndërtim të brendshëm pa rregullim pa pasrim nuk është kja, qartë, e thjeshtë që kjo nevet na dërgojnë mesojë çartë se thënë duhet që për çdo që pregaditetë çka çdo gjë njihet pejgamberit që ka bë kwa pas pregaditje ordia ti dënyo ka pas pregaditje apo Lindiati për përgatitje, zhvillimi i dhe rritja e çdo şey që ka pas përgatitur. Ndërsa shikata tashmë kemi Ramazanin prag, ska më të von, ton shumë pak kalmet më për një muaj kaq të madh, a marrim simbas nga kjo për të përgatitur, për të përgatitur, për gjithë muaja njet për të përgatitur për vdekjen ekstremon, për të kuptuar se ai që përgatitet me lehena më xhalo kur vije kuha është i gatshëm me e bardh atë që komi ndu ndërsom më e lund rastësisë e më lund fjalëve hajri inshallah e më lund fiole tjetër herë kismet këto nuk janë në fjalor në besimtarët nga sa kështu nuk është vet trajtimi pejgamberit alei sallallahu zote pregaditje a kamut Allah xhalla ora ndërvezh me e lund me pas edhe babën non, edhe nonën edhe murrë qysh duhet edhe nuk uni pasun edhe këtmi pas edhe nukun pejgamberi mirë a kamut a kamut vesh më von bohu dhe bard por ama koaligja duk Allahu te barek ot ka rregull që nuk i thën askujt kur bie këto për pejgamberin alay sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai është përgatit, dhe ai është kalit, është formu, është pastru, dhe ai është formuar, dhe ai është pastruar deri sa ka shpallje. Në anëse këtu rregulla ka qenë të zbatuarshme, ndaj tisi pejgamber, ndonjëri më i madh që ka shkënë me këtyn e tokës, nuk kupton se e hetë duhet të përgatitet. Për gjithçka që presim ndëmojmë të ardmë e nuk e dim se si do të ndodhë, në çfarë do ndodhë në duhet gjithmonti me këtë përgatitur. Kë përgatitur edhe për të dosha, edhe për sprova, edhe për varfëri, edhe për sëmundje, edhe për vdekje, edhe për çdo gjë. edhe për ibadete të mbava, edhe për edhe për e, sezona transhekshme të përfitimit të shpërimëve është shumë të tjera një jo që i përgatitur, me dije, me ibadat, me njohje, edhe megjithëse nuk kupton. Do gjithashtu ai që, ashtot, që si se ka shumë rëndësi të kuptojmë se dëmshmëria, dëmshira janë elemente censora, transhesma dhe janë përbërja kryesore e kësaj e kësaj shpallje. Nëse nuk e kemi në esencë dhe në bazë dëmshërimin dhe, dhe rahmetin ndaj njëri tjetrit dhe ndaj të tjerëve, atëherë padyshim se në esencën që mi huaj, arsye që esenciale e kësaj e kësaj fjalë. Kjo fjalë nuk keni arrogancë, kjo fjalë nuk një, nuk një agresivitet, kjo fjalë një utu ila sabid rabbika bil hikma ther në rrugën e Allahut me urtësi, dhe mësimin e mirë, me mëshirë, porosi të mira të bukura, u gjidhen me atë që është më e mirë. Dhe edhe nëse kanë vime të polemizuo, polemizojmë atë në mënyrën më të mirë të mundshme, më më të urtë të mundshme. Dhe kjo është ajo që Zoti Gjallë hora tha, "Ua ma arsalnaka illa rahmetan lil alamin." Ne ti më dërguar vetëm që ti jesh i mëshirë për të gjitha botat. Allahu Jellal u na bof që timi më duhet nga ata që përgatiten dhe janë të gatshëm të nuk gjejnë befasin për asnjë jetë në kësaj bote. Dhe gjithashtu janë ta atit që janë të formuar nga branda të pasuara nga ato nyulla të zeza që përmesyrë çosot sëjtani në zamrat e tyre dhe Allah na mëson që timi të dhimbshëm, e timi të mshirshëm, e timi të butë edhe ndaj vetvetes, ndaj një qetit, po ndaj të tjerëve që përmes së vëmendshmëri dhe rahmetit të përcillim mesajn e Allah Gjellewale dhe porosit që me të edhe peygamberi aleyhi sallatu u sallam Këtu e të njëso pregaditje të nërërënës që kanë dodhë dhe ka pas edhe të të tjera që do të të të të të armën nërsa përsat të me jëfëtoj me kaxë Allah i shkëbërë dhe ndërofë wa sallallamu ala muhammedinu ala ane wa sallamu ala ane wa sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sall